Yenə də sizə Allahdan qorxmağı, təqvalı olmağı nəsət edirəm. Dəqara surəsinin təsirinə davam edirik. 62-ci ayənin təsirini etməmişdən əvvəl dünanki dərsdə unutduğum bir şeyi xatırlatmaq istəyirəm. Bu vaxt ki, Musanın gözünü ondan Allahı görməyi tələb etdilər. Nəticəsi nə oldu? Onlar Allahı görə bildilərmi? Xeyr. Demək bu dünyada Allahı görmək mümkün deyil. Və səhərətdə necə? Ahirətdə Allahı görmək mümkündürmü? Cavabı belədir ki, ahirətdə Allahı görmək mümkündür və bu da yalnız müminlərə nəsib olacaqdır. Kafirlərlə Allahın arasına pərdə çəkiləcək, hizab çəkiləcək və onlar heç vaxt Allahı görməyəcəklər. Və buna aid Quran-ı kərimdə və hədislərdə cəmi yüzlərlə dəlillər var. bu çubuta yetirən dəlillərin sayı hesabı çoxdur. Bundan yalnız birini qeyd etmək istəyirəm ki, bu da çox tutarlı dəlildir. Allah Subhanət Ali Qiyamət Sürəsində 22-23-cü aylarında buyurur ki, Ucuhun yavməizin nadıra ilə Rabbihə nazıra. Əgər saysan, bu, bu hikayənin tərkibində 6 kəlimə var. Bu 6 kəlimədən də biri 10 qoşmasıdır. Demək 5 kəlimədir, bu beş 5 şəlmənin 5 də Allahı görməyə dəlildir. Birincisi, Allah subhanət hələ deyir ki, vücuhun. Vücuhun dedikdə, de, üzlər deyir. Yəni, üzlər o gün, o günlə sənə sənə üzlər parlayacaq və Rəbbinə baxacardır. Üzlər dedikdə, de, burada dəlil nədir ki, Allahı görəcəyik. Dəlil odur ki, göz üzdə yerləşir. Basirat kəsdəlsəydi, basiratın basiratı üzlə əlaqələndirməzdik. Allah Subhanahu taala üz dedi və gözlər də üzdə yerləşir. Bu bir ki, gözlə Allah Subhanahu taalani görəcək. Sonra gəlir "Yevme izin", o gün. Əgər basirat olsaydı, hər zaman hər kəs bilir ki, Allah var. O günü xüsusiləşdirməyin Mənası nədir? O gün xüsusi mənası budur ki, o gün məhz möminlər onu gözlə görəcəklər. Nabira üzlər, üzləri parlar olanlar görəcək. Kafirləri istisna etdi. Xoçu bu dünyada kafirlər bilirlər ki, Allah var. Nəsirətləri onu görür. Amma qiyamət günün onlarla Allahın arasından hicab çəkəcək. Necə? Ki mütaffifin surəsində Allah qala deyir ki, xeyr, onlarla Allah arasına, Rəbbinin arasına hicab səkiləcək, onlar Allahı görməyəcəkdir. Sonra növbəti ayədə Allah qala deyir, ilə Rabbihə. İlə Rabbihə nə demək ki, tərəf. Vəsirətin istiqamətə ehtiyacı yoxdur, hansısa bir tərəfə. Heç kəs demir ki, qəlbimlə filan tərəfə. Sevdim, falan tərəfə iman gətirdim və s. Qəlb üçün istiqamətlə ehtiyac yoxdur. İstiqamət ancaq göz üçündür. Tərəf, Rəbbinə tərəf. Yəni ayət 5-ci, açıq ayədə deyir ki, baxacaqdır. Nazira. Baxacaqlar sözünü başqa tür yozmaq olmaz. 62-ci ayədə Allah s.a. buyurur ki, İnnə ləzinə əmənu və ləzinə hədu və nəsara Şübərsiz ki, iman gətirənlərin Yahudi nəsrani və sabilərdən Allaha və ahirət günlə iman gətirənlərin və yaxşı iş görənlərin mükafatı öz Rəbbi yanındadır. İman gətirənlər aydındır. Yahudilər və xrist, xasverəslər, nəsranilər də aydındır. Və sabilər kimlərdir? Sahabilərin kimlər olduğunu açıqlamamışdan əvvəl demək istəyirəm ki, Yahudi sözü ümumiyyətlə nədən əmərə gəlib? İki rəy var. Birinci rəy odur ki, Yağub aleyhisselamın oğlanlarının adının biri Yahuz olub. Yahuz ibn Yağub. Zə hərfi də ərəbləşəndə dələ çevirilib və olub Yahud. Bu, birinci rəydir. İkinci rəy isə bu, çox tutarlı bəydir. Musa aleyhissalam qövmünün həm də öz adından Allaha tövbə etdikdə bu, burnu şirk etdiyinə görə onların əvəzinə tövbə edir, deyir ki inna hudnə iləyik hud sözü. Bu sözdən əmələ gəlib, olub, yahudi. inna hudnə iləyik də mənası odur ki, Biz sənə törbə etdik. O ki, qaldı Nəsraniyə. Nəsrani sözü də Şam fəhərinin bir kəndinin adıdır. O, addan götürülük. Nəsrani kəndi. Amma sahabilər demək Şövxani Rahimə Allah deyir ki, bu söz iki feildən əmələ gələ bilər. Lugat alimləri bir qismi deyir ki Sabəə deyilindən əmələ gəlir Yəni Zahə, üzə çıxdı Üzə çıxanlar Bir qismi də deyir ki Sabə, yəni Mələ Meyl edənlər Daha doğru fikir budur Onlar meyl edirdilər Bir dindən başqa bir dindən Çox anidir ki, lugatı mənada Bu deməkdir ki, bir dindən başqa dindən meyl etmək Və ərəblər də o vaxt Müsəlman olanları barəsində deyirdilər ki, qatısa da Dədə babalarının dinindən çıxıb Məhəmmədin dininə meyil etdilər. Bu türünü adlandırırlar. Və bəzi rəylər də gətirir orada ki, bu, onlar mələklərə ibadət edənlər olub. Lakin ən doğru, ən düzgün rəy Seyyədi Rahimə Allah əm də Şəhqan deyir ki, onlar nəsranlərdən bir qrup dindarlar idi. Allaha ibarət edən dindarlar, lakin onların hamısı deyil, Allaha iman gətirənləri cənnətə düşəcək, ahirətə iman gətirənləri cənnətə düşəcək və yaxşı əməl sahibləri cənnətə düşəcək. Hamısı deyil, ancaq Allahın istismayətdikləri dindarlar, müminlər cənnətə düşəcək. Və cənnətə düşdükdə, yəni qəamət günə, Onlar Onları nə gözləyir? Allah subhanətə alə deyir ki, Və xalqun əleyhim və ləhum yəhzəmin. Bu ayə barəsində əvvəlki dərslərdə danışmışdıq, belə Məhmədə olan ayə barədə. Onlara heç bir qorxu yoxdur və kədərlənməyəcəklər. Heç bir qorxu yoxdur və kədərlənməyəcəklər. Dabaqda onlara heç bir qorxu gözləməyir, olub keçənlərə görə də kədərlənməyəcəklər. Təfsir alimlərindən biri də deyir ki, hətta sabilər qibləyə tərəf namaz bulurlar. Lakin o zaman qiblə, bilirsiniz, qüdsə tərəf idi. Məmmət Sal-Sələm gələnə qədər qüdsə tərəf olub. Bunlar da Allah bilir, hansı qibləyə, hansı tərəfə ibadət edirdilər. Başqa bir ayədə Allah-u Teala ki, Ələ İnnə əvliyə Allah ləə xəvfin və ləhüm yəhsənun. Həmin o iman gətirənləri Yahudilərdən, Nəsrəinlərdən, Sabilərdən, Umumiyyətlə bu iman gətirənləri Allah-u Teala özünün dostları hesab edir. Onlar Allahın dostları hesab olunur. Mümünlər Allahın dostları hesab olunur. Allah s.ə. bu ayədə və ya xoxuduğum ayədədir ki, əqiqətən Allahın dostları o gün onlar üçün heç bir qorxu olmaz və onlar heç nəyə kədərlənməzlər. Bunlardır, iman gətlənməz. Və odur ki, heç kəs deyə bilmək ki, umumi şəkildə yahudilərin hamısı kafirdir, nəsrənlərin hamısı kafirdir, sabiyyələrin hamısı kafirdir. Allah qala istisna edir. Onların arasında da həqiqətən iman gətirənlər möminlər sennəf əhlindən olacaqlar. Sonra Allah Subhanahu bir daha onların yaddına salır. Biru ahadna meysa aqum. Biz sizdən əhd peyman aldıq. Nəyə əhd peyman aldığını əvvəlki dərslərdə izah etmişdim. İnşallah təşəkkür qoyurlar. Allahın göndərdiyi elçəyə qarşı çıxmayacaqlar. Allahın nazir etdiyi kitabı oxuyub onu əmən edəcəklər. Bundan əlavə deyir ki, o boyda dağı bulud kimi sizin üzərinizə gətirdik. Kölgə xaldı sizin üzərinizə. O boyda dağı. Tur dağı deməkdir. Və sonra sizə əmr etdik, xuzu mə ətəynəqun bi quvvətin. Güzlə, sizə verdiyimizi güzlə götürün. Yəni, o mənada ki, ondan ciddi olaraq yapışın. Ona ciddi olaraq əməl edin. Lağlağı ilə, isteyza ilə Allahın dininə yanaşmaq olmaz. İstər Allahın ayəsi olsun, istər Peyğəmbərinin sünnəsi olsun. Buna lağlağı etmək, Gülmək və Allah-u Onu götürür. Ne edəcəyini Allah səhələ görürmədiyi beyan edir. Bu neymiş ki kitab ahline? O zaman, o dövürcü kitab əhlində. Bize də aittir. Müsləlmələrin hamıya aittir. Kim Allah-u qalqa nazil edipse, o qəstələrin hamısına aittir. Allah-u qalqa ki, وَذْقُوْ مَا ف۪يهِ لَاَلَّكُمْ فَتَّقُونُ onun içindəkiləri xatırlayın ki, bəlkə qorxasınız. Qurana oxumayan, evində onu bir şəkil kimi, eksponat kimi saxlayan adam, Allahdan qorxa bilər, yaray, onun içindəkiləri oxuyasan, oxuya, oxuya da səndə o tətiva əmələ gəlsin, Allaha qarşı olan o, Allahdan o qorxu səndə əmələ gəlsin, artsın. Qurana oxumayanın qəlbində Allah qorxusu necə ola bilər? Səhərdən axşama qədər Allahı unudub, Eş-işrətlə, sərhoşluqla və s. Şeytanın diqretdiyi bir əməllərlə məşğul olanın qəlbində qorxu haradan ola bilər? <coughs> sonra Allah-u buyurur ki, Sümmətəvəlləykum min qadəcəlikə Bütün bunlara baxmayaraq, görür nə qədər nimətlər göndərmişdir. Bütün bunlara baxmayaraq, bundan sonra yenə də üç çevirdiniz. Üç döndərdiniz və Fələ ulə və Əgər Allahın sizə lütfü olmasaydı və Allah sizə rəhmet etməsaydı, siz ziyan ağrayanlardan olardınız. Görün nə qədər yumahvar etdilər. Hətta Allah şahidlər qoşdular. Allahın onlara verdiyi nemətlərə nankor oldular vəsait nə qədər möcüzələri unutdular. Buna baxmayaraq, Allah-u Teala -tə yenə də onları bağışlanır. Çünki Allah rəhəmlidir. Çünki onların arasında Musa aleyhissalam var idi. Bəsində onları kim bağışlayacaq? Məhəmməd s.ə.v. Olduğu vaxt Allah s.ə.v. müşriklərə əzab göndərməri. Elə bir raya var, sən onların arasında olduğun halda, sən onların arasında o ola, Allah onları rəzalandırmaz. Onlara bir sübət gətirməz. Çünki sən onların arasındasın. Odur ki, preqəmbər s.ə.və hicrət etməyi əmr etdi. Bəzi təfsir alimləri, Əbul-Aliyyə və s. Allahın bu ayədəki o rəhmət kəliməsini Quranla izah edirlər. Yəni, Allahın sizə olan lütfü və Quran olmasaydı, siz yana qoyarınız. Bu cürlə, İzah edirlər və bəziləri də bu izahı əsaslandırır, bax, bu ayə ilə Allah s.a. Al edir və nəzəlnə minəl-Qur'ani məhuva şifəun və rəhmətən lil-müminin Quran nazir etdi onda şəxa var və müəminlər üçün rəhmət var həmin o rəhmət sözünü Quranla əlaqələndirir amma Allah və bu da bir təfsirdir Sonra Allah Subhanahu taala deyir ki: "Ve lekad Artıq içərinizdən günün riyayet etməyənləri tanıırsınızsınız. Biz onlara mənfur meymunlar olun, dedik. Şimqiti rahiməhullah deyir ki, Allah s.ə. bu ayədə onların nə etdiklərini, nəyə görə bu müsibətə düşar olduqlarını göstərmir. Amma başqa ayədə bunu göstərir. Ərəb surəsində 163, 164 və 165-ci ayələrdə görün Bittək əvşir verin, onlar nəyə görə bu müsbətə düşar oldular? Allah Allah deyir ki, onlardan dəniz sahibində olan kənd barəsində xəbər al. Məsələmə deyir. Dənizin kənarında kənd var idi. Allah onlara əmr etmişdir, yəni qadağan etmişdir ki, şəmbə günü balıq oğlamasınlar. O vaxt onlar şəmbəyə riayət etmədilər. Yəni, balıq tutmağa başladılar. Özü də görün, Allah onları necə sınağa çəkirdi? Başqa günlərdə balıq gəlmirdi, məhz şəmbə günü gəlirdi. Onlar isə nəzə qurdular. Onlar dedilər, biz şəmbə günü balıq olamırıq. Cümə günü tor çəkirdilər və bazar günü o toru çıxardırırlar. Və deyirdilər, biz balıq olamırıq. Halbuki o balıqlar günü o toru çıxırdı. Və Allah da ala deyir, çünki şəmbə günü onların balıqları üzə çıxaraq onların yanına axışır, Şəmbədən başqa günlərdə isə onlara tərəf gəlmədilər. İtaətdən çıxdıqlarına görə biz onları beləcə sınayırdıq. Baxın, Şəmbə günü bağlıqların ona gəlməsinin səbəbi onların itaətdən çıxması oldu. Allah səhələ bilirdi. Bilirdi ki, onlar itaət etməyəcəklər. Odur ki, bu cür onları sınadı. Onlardan bir dəstə dedi, Allahın məhv edəcəyi və ya şiddətli əzaba düçar edəcəyi bir tayfaya nə üçün övüt nəsiyyət vermirsiniz? O dəstə ki, balı qollayırdı, digərləri deyir ki, nə onlara övüq nəsiyyət vermirsiniz? Onlar isə dedilər, Rəbbiniz yanında üzrxalqlıq etmək üçündür. Bəlkə onlar pis əməllərdən səkilsinlər. Ona görə və onlara övüq nəsiyyət verməndir. Onlara edilmiş xəbərdarlığı unutduqları zaman biz pis əmənləri, yasaq edən kəsləri xilaf etdik. Kimlər ki, qadağan edirdilər, olaq da onların arasında da möminləri var idi. Onlara xilaf etdi, haqsızlıq edənləri isə itaçıqlarına görə vəhşətli bir əzabla yaxaladıb. Ne idi Onları Allah qala meymunlara döndəri. Mücahid Rahimahullah yiyanə təsir alimidir ki, Bu ayənin basıqa cür təfsir verib ki, həqiqi şəkildə onları memuna döndərməyib, sadəcə qəlblərini silib, qəlblərində olanı tamamilə silib onları şafir halına gətirib. Lakin bu təfsir çox zəif təfsirdir, düzgün təfsir deyil, cümhurun, yəni əksər halindən təfsirdən görə onları həqiqətən memunlara döndənir. Sonra Allah s.a.q. edir فَجَعَلْنَا هَا نَتَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا Bütün bunları Allah s.a.q. nə üçün etdi? Gələcək nəsil üçün ibrət olsun. Onların başına gələn o bəla gələcək nəsil üçün ibrət olsun. لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا Həmçinin o vaxt yaşayanlar üçün də bir vörç olsun. Onları bu cür dəzalandırdı. Qumə qalfəhə onlardan sonra məhvədə etdiklərə də yenə ibrət olsun deyə bir etdik. Və ayənin sorumda da bir və məu əzəqəllil müttaqiyyəm. Həmçinin müttaqilər üçün də bir övhid nəsiyyət olsun. Baxın, görün, kümlər üçün Bir hadisədə nə qədər ibrət, nə qədər öyüd, nəsiyyət var. Sonra Musa a.s. bölmünə əmr edir ki, bir inək kəssinlər. Allah ta'ala deyir, İz qalə Musa li qavmini Allah yəmurkum ən təzbəhub daqara. Musa bölmünə əmr etdi ki, Allah sizə bir inək kəsməyi əmr edir. Nə üçün? Nə üçün? Onlara inək kəsməyə əmr etdi. Yenə bir hadisə baş verir və Ve bu hadisədən sonra onlar Musa Aleyhissalama müraciət edirlər deyə o da onlara inək kəsməyə əmr edir. Bəni, İsraildən bir kişi sonsuz olur. Yəni, uşaq olur. Və onun da Çoxruğu var dövləti olur. Elətlə də qardaşı oğlu olur. O bilir ki, o öldükdən sonra qardaşı oğlu ona varis olacaq. Yəni, onun var dövləti qardaşı oğluna qalacaq. Odur ki, onu gecə ilə öldürür. Bıraqları o biri qəbilədən olanların qapısının ağzına atır, çıxıb gedir. Səhər, səhər onlar üçdən xəqər tutur. İki qəbilə bir-birinə müharibə yalan edir. Bu qəbilə iddia ki, siz öldürmüsünüz o qısağı. Onlar da inkar edir ki, biz öldürməmişik. Və elə ki, iki səhq üzülür qarşı-qarşıya. Ki döyüşsünlər. Bir-birindən qısaq alsınlar. Onlardan biri deyir ki, nə üçün döyüşürük? Axı, bizim aramızda o cür Peyğəmbər, elçi var, Musa Aleyhisselam. Kedək, ondan yanına ondan məsələt alaq. Görək, nə deyir? Elə bu vaxt Musa Aleyhisselam Allah S.A. ayə deyir ki, de onlara inət kəssinlər. Onlar nə cavab verir? Ətətdə xizimlə huzulə sən bizə ələt alırsan, inət kəsək. Ələt alırsan bizi. Musa Aleyhisselam da Ələt alırsan nə deməkdir? Allah S.A.nin sözü ilə bizə ələt alırsan, Allahın sözünü də ələ, ələ salmaq, yəni, lağlağa etmək şüfürdür, cahillikdir. Odur ki, o deyir ki, əuzubillahi, ən əkunə Cahillərdən olmaqdan Allaha sığınıram. Allah mənə qorusu. Sonra onlar bu inəyi kəsməyi təyaxirət alır və başlayırlar müxtəlif suallar verməyə. Əvvətcə soruşurlar ki, inək zavan olsun, qoca. Allah subhanət alə payə nazil edir ki, nə zavan olsun, nə də qoca. Sonra sual verirlər ki, rəngi nə olsun? Beləliklə, Allah subhanət alə onlara çəkilməkdirir. Nəayət gəlib, Elə bir inəy tapırlar. Sapsarı, xalis sapsarı inəy, orta yaşlı, heç bir iş görməyən, o vaxta qədər heç bir iş görməyən, yeganə bir inəy olub bir nəfərdə. O adam da o inəy vermir, bir vermirəm. Dərisi boyda, nə qədər qızıl tutursa, o qədər qızıl versəniz, verəcəm. Və axırlar, azılaşırlar və qızılı verib inəyə götürürlər. İnəyə kəsirlər və elə ki, o elə adama vururlar, Dirilir və deyir ki, məni öldürür. Öz doğma əmin. Onu cəzalandırırlar. Allah səhətə alədə bu ayələri görün necə artıcıl olaraq izah edir. Görün bu ayələrdə necə gözəllik var, necə artıcılıq var. Musa Aleyhisselam ki, onlara deyir, inək gəsən. Onlar deyir, bizim üçün Rəbbinə dua et ki, onun nə cür inək olduğunu bizə bəyan etsin. Allah səhə nəyə təmr edirsə, dərinliyə getmək lazım deyil. Çünki nə qədər dərinliyə getsən, bir o qədər də sənin işin çətinləşəcək. Necə ki, preqambar salsələnmə, suallar verirlər, beyddirirlər və axırda biri gülə-gülə deyir ki, mənim qıyamət günə yeri mara olacaq. Peygamber xalqından dedi ki, cehannam. Sağlığında ki bu adam bilir ki, yeri cehannam olacaq. Təsəvvür edirsiniz bu necə dəhşətli bir şeydir. Ölənə qədər o necə yaşayacaq? Allah bilir. Allah qulu da Quranda deyir ki, "Ləfəsəlu an əşyəin intufda lakum fasu'kum." aid olmayan şeylər soruşmuyu. Sorusacaqsınız, cavabını biləcəksiniz. Və bu, sizin halınızı bozacaq. Sizin olqatınızı təlxə edəcək. Allah-ı Allah da əmr edir. Musa a. deyir ki, onlara başa qalsın. Musa a. da deyir, o buyurur ki, o inək nə çox qoca, nə də çox cavan. Bunların ikisinin arasında orta yaşlı bir inəkdir. Onu tapın. Sizə nə əmr edilirsə yerinə getirin. Baxın, yenə də Allahın rəhmi gəlir. Yenə xəbərdarlıq edir ki, sizə nə əmr edilmirsən onu yerinə getirin ki, bir az da işinizi çətinləşdirmayın. Buna baxmayaraq onlar yenə soruşur Deyirlər ki, bizim üçün Rəbbinə dua et sonun onun nə rəngdə olduğunu bizə bəyan eləsən. Subhanallah. Nə rəngdə olduğunu bəyan eləsən Allah subhanətə aləbə əmr edir. Musa aleyhissalam onlara deyir ki, deyir ki, Rəbbin buyurur ki, rəngi parlaq, sapsarı bir inək olsun. sap Sapsarı, xalist. Təsirdə də gəlir ki, nə bir qara müqtə, balaza bir qara müqtə, nə də bir ağ müqtə olsun üstündə, saf, sarı inəy olsun, yaşı da nə aşağı, yəni uşaq, yəni balaza yaşa doğru, ya nə də ki, yuxarı yaşa doğru olmasın, tən ilə orta yaşlı olsun. Bunu çıxatmaq çox sətindir. Və bundan əlavə, ona baxanları sevindirsin, Ona baxanda adam çevinsin. Bunu tapmaq çox çətindir. Lakin Allah s.a. bunu deyəndə bilirdi ki, belə bir inək var. O, onu gerib çox çətinliklə də olsa tapa bilərlər. Odur ki, Allah s.a. onu istiqamətləndirilir. Allah s.a. heç kəsi bacardığından artıq yüklənir. Sadəcə olaraq kim çətinliyə özünü atırsa, ona elə çətin şeyləri yükləyir. Kim Allahın asan şeylərini qəbul edir, onunla kifayətlənirsə, Allah Allah onun işini yoluna duyur, asanlaşdırır. Onlar yenə sakitləşməli və yenə deyir ki, Musa a.s. Rəbbin Rəbbin, Rəbbinə dua et ki, onun nə cür inək olduğunu bizə bəyan etsin. Bir şey deyir, bunların inatkarlığına bax. Yenə inatkarlıq edir, deyir ki, nə cür inək olduğunu bizə bəyan etsin. Doğrusu, inək bizə başqa inəklərlə bənzər görünür. Yəni, seçə bilmirik, tapa bilmirik. Əlbəttə, baxın, özləri etirəf edir axıqda deyir, əlbəttə, əgər Allah istəsə, biz doğru yolda olaraq. Təfsir alimləri deyir ki, əgər onlar bu sözü deməsəydilər, Allah subhanətə alə onları tamamilə azğınlığa kalardı. Əgər Allah istəsə, bax, Allah arqamə onlar, biz doğru yolda olaraq. Allah s.ə. də onları istiqamətləndirir. Və Musa ə. deyir ki, o buyurur ki, o nə yer sunlamağa, nə də əkin suvarmağa görə ram edilmiş bir inək deyil. Heç bir iş görməyin. O sağlam, evsiz, heç bir ləkəsiz bir inəkdir. Nəhayət onlar görün nədir? Deyirlər ki, indi sən həqiqəti gətirdin. Fə yedib onu tapırlar, kəsirlər. Xavru ki, az qala bunu yerinə yetirməyəcək bilər. Az qalmışdır ki, bunu yerinə yetirməsinlər. Demək, bu ayədən sonra gələn ayədə Allah sona xalə deyir ki, siz bir nəfərə öldürmüşsünüz və onun barəsində mübahisə edirdiniz. Allah sizin gizlətdiklərinizi aşlara çıxartdı. O inəyin vasitəsilə ölünü diriltdi və onların gizlətdiyi o qatili üzə çıxartdı. Fikir verin, burada görün necə incəlik var. Allah da Allah onu necə üzə çıxartdı. Möcüzə ilə, onu diriltdi və o dövrdə yaşayan adamlar onun dirildiyini öz gözləri ilə gördülər. Bu özü özlüyündə bilirsiniz necə böyük bir ibrətdir. Allah subhanəzələ deyir ki, biz dedik onun, o kəsirmiş inəyin bir parçası ilə ona vurun. Onlar verə etdikdə ölü dirildi və qatilin kim olduğunu onlara xəbər verdi. Ayənin görün sonunda nədir? Allah ölüləri bu cür deyildir. Və öz ayələrini, möcüzələrini sizə göstərir ki, bəlkə anlayasınız. Bu cür dirildir. Fikir verdi, bir nəfəri dirildir. Bir nəfəri dirilir, amma deyir ki, ölüləri bu cür dirildir. Qiyamət günü də insanlara bu cür diriləcək. Bu, müəcizə ilə bunu sübuta yetirdi. Çünki, Rahimə Allah da deyir ki, bu ayədə həmin o şəxsi diriltməkdə insanların qiyamət günündə diriləcəyinə dəlil var. Çünki, bir nəfəri diriltmək kifayətdir ki, hamını diriltməyə sübut olsun. Yəni, bir nəfəri dirizdə bilirsə, Allah subhanətə ta elə, hamınızda dirizdəcəyik. Şey. Bunu da Allah-uq Quran-ı bu ayə ilə ispat edir. Mə xəlqukum və lə bəsukum illə kə vahidə. Sizin dirilməyiniz də, xəlq olmağınız də və ölməyiniz də bir kəsin ölüm dirilməyi kiminir. Yəni, bir kəsi ki, ölüb-dirildə bilir Allah s.ə. Digərlərini öldürüb-dirildə bilməz. Əlbəttə ki, hamını öldürəcək də, sonra da dirildəcək. Sonra Allah s.ə. deyir ki, qasad min burada heç bir məcaz yoxdur. Həqiqi mənada onların qəlbləri baş kimi oldu. Bundan sonra, sizin qəlbləriniz sərfləşib daşlar kimi hətta onlardan da daha sərf oldu. Əl əşəd duqqası Onlardan da daha sərf. Daş yaxşıdır. Daş heç olmasa Allahdan qorxur, indi görəcəksiniz. Daş heç olmasa Allahı zikr edir. Daş heç olmasa insanı sevir. İndi görəcəksiniz. Amma o qəlblər daşdan da pisdir. Nə müminləri sevir, nə Allahdan qorxur, Nə də başqa şeylərə niyayət edir. Allah sona talə deyir ki, və inə minəl hicarəti ləmə yətifəccəq minhül ənhaq. Daşlarda nələsi var ki, ondan çaylar qaynayıb çıxır. Və inə minhə ləmə yəşşəqqə qəfəyə xirucu minhülmə. Eləsi də var, parçalanıb yağlı biçindən su çıxır. Və inə minhə ləmə yəhbetu minxəşyyət illəh. Və eləsi də var ki, Allahın qorxusundan yuxardan aşağı yümdə olanı düşür. Tam Allah bi ghafilan amma bu etdiyiniz yaramaz əməllərdən Allah qəfil deyil, Allah xaberdardır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm in hədisində gəlir, deyir ki, Hecə Uhud, cebelun bu uhud O bizi sevir, biz də onu sevirik. Dağ, daş sevə Ammo gəlbər sərtləşən insanlar sevə bilmir. Məanki sərtləşən, sərtləşməyə doğru gedən bəzi gəlbər də ömürləri sevə bilmir. Sevmək istəmir. Və ya xod peyğəmbər oxuların başqa bir söz verir ki, "İnni ilə a'rifu həcrən bi Məkkə kaən yəsəllimu Qablən ubəse, inni a'rifuhu ən." Mən deyir elə bir daxtanıram hələ mənə Peyğəmbərlik verilməmişdən əvvəl onun yanına gəlib kestikdə, mənə salam verirdi. Şübə salam verirdi, Subhanallah. baş salam verir. İndirədir mən o daşı tanıyam. Başqa bir rəva et. Peyğəmbər s.ə.vələm əlinə bir ozdaş göstərir və sahabəyə deyir ki, biz onların Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah deyə zikr elədiyini qulaqlarımızla neşətdik. Şükür versiniz, daş Allahı zikir edir və Peyğəmbər s.ə.m bir kötüyü olur, üstündə xütbə verilmiş Elə ki, Peyğəmbər s.ə.m üçün üç pləkəmdən ibarət minbər düzəldirlər. Peyğəmbər s.ə.m o kötüyü tərk edir və minbərin üstündə başlayır xütbə verməyə. Kötüyü başlayır ağlamağa. Onun o ahnaləsini sahabilər deyir ki, vallahi qulağımızla eşitdik. Kötü sevir. Daş sevir. Daş zikr edir. Daş qorxur. Qasayir. Quman insanlar nə qorxur, nə sevir? Heç bir qəlbət daş olan insan bütün bu şeylərdən, bütün bu neymətlərdən uzaqdır. Allah-u xanadələ bizə onu sevməyi, ondan qorxmağı, ona ibadət etməyi nəsib etsin. Sonra Allah falan da deyil şeyi. Esas Siz onların size inanacaqlarını mı ümid edirsiniz? Demədi ya iman gətir zəhmərlə. Yəmünə iman mənasındadır. Amma məhz bura da İnanacaqlarımın inanacaqlarını mı ümid edirsiniz? İnanmayacaqlar. Dəhəridən qabıqdan çıx. Niyə edirsən elə, onlar sənə inanmayacaqlar. Nə vaxta qədər? O vaxta qədər ki, sən onların dediyinə tabi olasan. Sən də onların dediyinə tabi olsan, və Allah ki, sənə Allahdan elə bir bəla gələcək ki, ondan sonra sənə nə bir köməkçi, nə də bir dost tapılacaq. Allah s.ə. bu ayədə deyir ki, ha, ki, onlardan bir zümrə var idi ki, Allahın kəlamını eşidib, anladıqdan sonra belə, bilə-bilə onu təhrif etdilər. Bir kəlmə, hitatın dedi, hintatın deyib başladılar lağlağı -la etməyə. İndi də, de, istəva deyib, istəvə deyib başlayırlar istəhza etməyə. Elə bilirsiniz, istəvə deyənlər, imandan istəvə deyirlər, İstə sözünü fikirləşənlərin özləri lağlağı üçün onu fikirləşib. Sonradan sabaqsız olanlar onu qəlbən desələr də, onlar başa düşmürlər ki, onun ilkini qoyanlar onu nə məqsədlə təhrif ediblər. Sonra Allah tala buyurur ki, وَاِذَا لَقُلْ لَّذِينَ أَمَنُوا قَالُوا أَمَنَّا وَاِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّسُنَهُمْ بِمَا İtqətlə fikir verin bu ayinlərə. Onlar iman gətirənlərlə rastlaşanda biz iman gətirdik, söyləyirlər. Biri-biri ilə xəlbətdə deyirlər, Allahın sizə bəyan etdiyini onlara danışırsınız ki, onlar Rəbbinizin yanında bunu sizə gəlil gətirsinlər, məcələ anlamırsınız. Nə idi onların danışını? Tuvratdan oxuyub bildiyi nə Nə idi? Peyğəmdər s.ə.v-in əlamətləri. Onlar, onlar s.ə.v-in bütün əlamətlərindən xəbərdar idilər və hətta müşriklərlə onlar arasında müharibə düşmüklə deyirdilər ki, gözləyin, o Peyğəmdər gələcək, sonuncu Peyğəmdər, biz onunla birləşib, sizə qarşı vuruşub, sizə qalib gələcəyik. İndi isə həmən o şeyi gizlətməyə çalışırdılar ki, onu desələr, iman gətirməli olacaqlar. Və onların təhrib etdiyi şeylərdən misal çəkmək olar ki, Buran-ı Kerimdə, e, üzr istəyirəm, öz kitablarında Peyğəmbər s.ə.v-in nə qədər əlamətləri var idi isə, hamısını silmişdilər. Kimin əlimdə kitab var idisə, o kitabdan silmişdi Amma ailələri də var idi ki, onların əlində həqiqətən Peyğəmbər Sal sələmin əlamətləri olan kitab qalmışdır. Onlardan biri bu əlamətlərin hamısını yoxlayır və sonda Peyğəmbər Sal sələmin səbirli, ədalətli olmasını da yoxlamaq üçün gəlir yanına. Bu, məşhur rəvaətdir. Ondan Peyğəmbər Sal sələmin borca xurma alır. Qaytarmaq müddətinə bir gün qalmış həmin o Yahudi gəlib deyir ki, baxı sən Peyğəmbərsən, niyə ədaləsiz edirsən, borcunu niyə qaytarmırsan? Üstünə dışqırır və səsini qaldırır. Bu vaxt Ömər ibn Xattab Rəqalan onu başını üzmək istəyir. Özdürmək istəyir. Peyğəmbər xalçələm saxlayır onu, deyir ki, sən mənə nəsiyyət etməliydin ki, onun borcunu qaytarın. Ona da nəsiyyət etməliydin ki, səbirli olsun. Get filan kəsdə, Bir zəndir xurma var. Götür, bu kişinin borcunu qaytar. Və ondan əlavə bir oğuz qartıq verir ki, səni bağışlasın. Sənə qarşı qəlbində bir şey qalmasın. Ömər İmxatab radiyalarına elə ki, bunu edir. Həmin yahudi Ömərə deyir ki, mənim bir, bağ, bir xurma bağım var. Mənim bu xurmalara ehtiyacım yoxdur. Sadəcə Peygamber sələmin ədalətli olduğunu sınayırdım və qayıqır Peyğambar Salxaləmin yanına şehadəti gətirir, müsəlman olur. Həmsinin, onların təhrif etdiyi şeylərdən biri Peyğambar Salxaləmin dövründə zinakar kişi və qadını gətirib Mədinənin küsələrində gəzdirirlər. Üstbaşlarını hisə Buluyurlar, kömürlər. Hamı tanısın, bilsin ki, bunlar zinakardırlar. Və Abdullah ibn-i Salam rəviyyəllahi anhu deyir ki, məyər Musa aleyhissalam sizə bunu buyurur, məyər Tövratda Allah dağla sizə bunu buyurur, onlar deyirlər ki, bəli. Deyir, onda Tövratı gətirin baxaq. Gətirirlər və o zinanın cəzası olan yeri əli ilə tutur, göstərmir Abdullahə salam deyir ki, qaldırır. Həlni qaldırır, görürlər ki, orada zinakarı daşqalaqla cəzalandırmaq əmr edilir. Lakin onlar bunu yalnız ona görə əməli edirlər ki, bu Allahın bu qanununu hər kəsə tətbiq edə bilmirlər. Kəsə bulara tətbiq edə bilirlər, varlılara isə tətbiq edə bilmirlər. Odur ki, orta bir yol tutub belə bir şey, belə bir hərəkət edirlər. Peygamber s.v. bizə buyurur ki, Əgər bir mümkər, yəni Allahın qalağın etdiyi şeyi görsəniz, onu əlinizlə müzəl edin. Bacarmasanız dilinizlə, onu da bacarmasanız qəlbinizlə nifrət edin. Əlilə müzəlməyin, bizim ixtiyarınızı saxmır. Əllə düzətməyə bizim ixtlərimiz saxmır. Biz sadəcə zamanı yalnız bilimizlə təhsiyyət edə bilərik. Allah s.ə. Deyir ki, mövbəti ayədə Əvvələ yələmuna ənə Allahı yələmu mə yüsirruna və mə yəlidun onlar bilmirlər ki, Allah onların gizli saxladıqlarını və aşkara çıxartdıqlarını bilir. Qəlblərində gizlətdikləri küfrü və üzə çıxartdıqları imanı ilə Allah Subhanahu taala xəbərdardır. Onlardan az bir qismini istisna edir. Deyir ki, minhum, Az bir qismini istisna edir. Və dərir ki, onlardan elə savatsızlar var ki, bu kitabdan xəbərləri yoxdur. Onların nəzil olan kitablarından, kitabdan xəbərləri yoxdur. Onun içindəkiləri bilmir. Və xülyalardan başqa heç nəyə qatılmazlar. Ancaq zənnə uyarlar. Belələr də var. Elə indi də müsəlmanlar arasında Qurandan xəbəri olanlar da var. Xəbərsiz ancaq zənnə uyanlar, xülyalara balanlar indi də var. Hər zaman oldu. Hər dövr olub savatsız dedikdə burada nə qəst edilir? Peyğəmbər Fəsələm deyir ki biz savatsız ümumətik yazmağı və saymağı bacarmıq halbuki müsəlmanlar arasında yazmağı da, saymağı da, oxumağı da bacaranlar var idi Peyğəmbər Fəsələm istisna olanları qəst edir ki onlar savatsız, yəni yazıb oxumağı bacarmırlar Sonra Allah-u xəbərdar edir, qorxudur, çəkindirir və deyir ki, Təvailun lilləzinə yəqtubunəl kitabə bi-əidihim, sümnə yəqulunə fəəzə minindilləh. Vay o kəslərini allah ki, onlar öz ilə kitab yadır, sonra da bu Allah tərəfindən deyirlər. Hər zaman olur olub. Musa ilə sizə misal çəkdiyim, necə ayə üzündən ayələr uydurdu. Sonralar nə qədər hədislər uydurub, onunla pul qazananlar, ayələr deyib, onunla pul qazananlar, zamata azdıranlar olub. Bunlardan bir gözəl misal çəkmək olar. Bir nəfər məscidin imamının Xütlələyir. Bilmək ki, cəmatı özünə necə cəlb etsin. Cəmat onu sevsin. Cəmat ona bağlı olsun. Başlayır Peyğəmbər Salçal Əmin azından cəhvəngiyyatlar danışmağa. Amma çox iləgər olur. O cəhvəngiyyatları başqalarının adına yozur. Başqalarının boynuna atır ki, çəbəf bir şey çıxsa, bir əmmat çıxsa, bundan görməsinlər. Və hansı hədisi rəvayət edirsə, deyir ki, bu hədisi Əhməd ibn-i Həmbəldən eşittim. Və ya İbn-i Mayin'dən eşittim. Rahiməhumullah. Xoşbəxlikdə Əhməd ibn-i və İbn-i hər ikisi cümədə olur. Xütbəni dinləyirlər. İkisi də birbirlərinin üzrünə baxır ki, bu nə danışır? Biz ona belə ədif rəvayət etmişik. Cümə qurtarır, dəmaat dağılışır, hər ikisi yaxınlaşır İmama. Deyir ki, bəyə hədislər tanışır mənim, kimdən eşitmişəm mən hədisləri? Deyir, Əhməd ibn Həmbəldən, deyir, Əhməd ibn Həmbəl mən. Mən heç sənə tanıqam, birinci dəfə belə hədislər tanışmışam. Deyir, onda İbn Mayinlə, yəqin ondan eşitmişəm. İbn Mayin deyir, İbn Mayində mən, mən sənə belə hədislər tanışmışam. Fikirləşir, dirəşir. Yer üzündə elə təkəsəsidir Əhməd və İlməyin. Fikirləyir. Pul qazanmaq üçün nə bilmirlər nələr etsinlər. Və tarix boyu tarix boyu həmişə boğulub. Allah s.ə.q. bu aylarda asıq aydın o kəsləri qorxudur ki, onlar əlləri ilə kitab yadır. Yəni, uydurma şeyləri zamanata çatdırır və bunun əvəzində Bu qazanırlar. Və ayənin əvvəlini və ilə başlayır və və və ilə ahirini davu ilə bitirir və və və ilə qazandıqlarına yürə və onların almaq. Və ümumiyyətlə borxutmaq üçün işlənilən bir kəlmədir, vay olsun. Amma bunu bu cürlərə izah ediblər. Demək, Ataybun Yəsər deyir ki, və il cəhənnəmdəki vadinin adıdır. Əgər ora Dağlar düşsə, əriyər. Dağlar ora düşsə, əriyər. Əbəyyət Rahimahullah başqa cür təfsir verir, ki, layil, cəhənnəm əhlinin bədənindən çıxan o irindir. Və bütün bu təsirlər səhi təsirlərdir. Hamısı o cəhənnəm əhlinin üçün ola bilər. Kitabı da sözsüz ki, Heç vaxt aşağı tədəqə olmur. Sabahsızlar olmur. Dindarlar arasında ali dindarla kitab yazmır və yaxud insanlara, zamata fətva vermir. Fətvanı verəmədən məhsuliyyət taşıyır. Demək, o şeyləri o vaxtda indi də eləyən ancaq alimlər olur, rahiblər olur və Və s. Sonra Allah Subhanahu taala verir ki: "Vaqalun lam tamassana'n naru illa ayaman ma'duda." Onlar dedilər ki: "Cəhənnəm odu bizə bir neçə gündən artıq TOKUNMAZ Bir neçə gün. İndi görəcəksiniz neçə gün. "Kulle ittahastu min Allah ahdan, falan yukhlifu Allahu ahdahu an taquluna 'ala Allahi ma Elə Allah verdiyi əhbər əslə xilaf çıxmaz. Yoxsa Allaha qarşı bilmədiyinizi danışırsanız. Demək, Peygamber s.ə.v. yemək yiyir ona yemək gətirən adamlar yeməyin isinə zəhər qatırlar ki, Rasulullah s.ə.v. öldürsünlər qoçətindən bişirilmiş yemək, içində də zəhər gətirib verirlər, qeyyəmbar saxını yeyir və bunu hiss eləyir. Hiss elədikdən sonra sahabələr verir ki, nə qədər ki kafir, münafiq var bu əqraqda. Hamısını mənim hüzurma toplayın. Hamısını toplayırlar və Rasulullah s.a.v. deyir ki, mən sizdən söz soruşacaqım, düzünü davadırım. Onlar deyirlər, bəli, soruşu, Bir atanız kimdir? Fikir verin. Burada öyle bir şey yoktur. Atalarını soruşur ki atanız kimdir? Biriler atamız falan kes. Bir yalan danışırsınız. Subhanallah. Atalarını soruşuruz. Atalarını da demeye korkurlar. Bir falan kes. Bir yalan danışırsınız. Atanız falan kesdir. Biriler düz deyilsin falan kesdir. Birinde sizden yine sor, soruşacağız ağabey. Düzlüğünü deyin. Biriler ki biz yalan danışırsan bileseysen. Ona görə biz sənə ancaq üzrünü deyəcəyik. Soruş. Ve Peygamber salasa ləm <coughs> deyir ki, zəhənnə məhli kimdir? Deyirlər zəhənnə məhli bizdək. Subhanallah. Şələb bağlıdırlar. Etiraf edirlər və cəhənnə məhli bizdək. Amma Biz zəh zəhəndəndə çox az bir məttəq qalacaq. Rəxul Azərbaycan yalan qanışdınız. Siz orada əbədi qalacaqsınız. Görün, istədiyi sualı vermək üçün hansı mərhələlərdən keçdi. Ki, ətrafdakılar hamısı onların yalancı olduğunu bilsin, haxırda onlar doğrudan, düzgün cavab versinlər. Sonuncu sualın cavabını düz verirlər. Deyir ki, şey, bu Yeməyə zəhər qatmışdınız? Peygəmbər, bəli. Qatmışdı. Nə üçün bunu eləmiştiniz? Fikirlə, ürnə qavranırlar. Və e biz bunu ona görə etdik. Ki, əgər sən doğrusan da Allahın elidir. Sizsə Yox, əgər yalançısansə bu zəhər sənə təsir edəcək və öləcəksən. Peygəmbər ölmədi. Ondan sonra nə yaşadı? Nə qədər uzun müddət illə əlhəmdülillə Allah s.ə.v. onu qordu indi baxar ki, onlar o az bir günü neçə gün sayırlar deyirlər ki Peygamber s.ə.v. deyir ki mədini əhlindən olanlar deyirlər ki, dünyanın müddəti 7 7 e, min ildir 7 min idir Və cəhənnəmdə də hər minilə bir gün qalacaq. Demək, cəhənnəmdə yetdi gün qalacaq, sonra da cənnətə gecək. Əzab bitəcək. Allah s.ə.və bu ayəni azə edir ki, onlar dedilər ki, bizə cəhənnəm odur, bir neçə gündən artıq toxunmayacaq. Dey onlara ki, Allahdan vəd almışsınız. Əgər vəd almışsınızsa, Vallahi ki, görürün, Allah necə ədalətlidir. Və ədalmışsınızdır, Allah və ədinə xilaxı çıxmayacaq. Əks alda, əvvədi olaraq, zəhənəmək çözəksiniz. Sonra Allah talaq deyir, Bələ mən kəsəbəsəyyətən və əhətəb bihi xafirətuhu fəuləkə huməs həbun nəf hum Bu ayənin dalınca, bu ayəni demək nə deməkdir? Hə? Allah s.a.alə deyir ki, əlbəttə, günah qaz Və xəttaları özlərini əhatə edən kəslər od sakinləri dirlər. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Bu nə deməkdir? Bu, o deməkdir ki, həmən o kəslər ki, bizə od bir nezə gündən artıq toxunmayadan deyirdilər. Onlar əbədi od sakinləri dirlər. Nədir onların qazandığı günah? Qazandığı günah şirkdir. Bəs nədir onların xəttaları? Xəttaları da zəhənnəmə gətirib çıxaran hər bir əməli. Bu da təfsirdə gəlib mücahid, məmar və s. R. bunu təsir edib. Peyğəmbər s. sələm Ayşə r. görə nə də gözəl nəsiyyət edir. Deyir ki, ey Ayşə, kiçik günah etməkdən səkin, onları elə belə şey hesab etmə, onların da soru sağlı olacaq. Onları da Allah tələb edəcək, Nə üçün bunu etsin? Balaca bir səhv sənə elə-belə -elə gəlməsin. Bu balaca səhvlərdir, nöqtə-nöqtə gəldi. Tam qaraldıb, sonra onu qapalır. Bu ayəni xalariqlər dəlil gətirir. Ki, hər bir cinah sahibi kafirdir. Əksinə, Abdurrahman əleyhissaləm rahmalı Allah, elə ki bu ayə onların özünün, özlərinin əleyhinə olan bir dəlildir. Ayələri nəbəlinə oxuyum. Vətilə gedəcə olanlar bir dəfə hani nəyisə dəlil gətirdikdə əvvəlinin ya da sonunu izlədirlər. Özlərinə razı lazım olan bir yeri gətirir ki, ha görürsən qəlil budur. Əvvəl noksan Allah Subhanahu taala nəyə görə onları cəhənnəm əhlindən, əbədi cəhənnəm əhlindən elan etdi? Bili ki onlar cəhənnəm əhlindən. Nəyə görə? Ərbəki günahlarını görsən, biləcəksən ki, şirk, küfrə görə, adi günaha görə deyil, şirk etdiklərinə görə, küfr etdiklərinə görə. Sonra, Allah subələ -tə bunun dağınca dərhal müminləri müjdəliyir. وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَاَمِنُوا الصَّالِحَاتِ أُولَيْكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَ خَالِبُونَ Bu ki, qaldı iman gətirən və əməli salih olanlara, Onlar cənnət sakinləridirlər. Orada əbədi qalacaqlar. Vallahi ki, əbədi qalacaqlar. Allah subhanət hələ də bizi onlardan etsin. Və nəhayət, sonuncu ayəni, 83-cü ayəni də izah edək, bununla da bugünkü dərsi tamamlayaq. Allah subhanət alə deyir ki və iz əxəz nə misəqə bəni İsrailə Biz İsrail oğullarına əhd aldıq ki Allahdan başqa heç kəs ki bagət etməyəcəksiniz. Və bilvalidən ihsənə bagənin qayğısına qalacaqsınız. Və zilqurbə və yaxınlara qovmaq rəbəyə də yaxşılıq edəcəksiniz. Və liyyətəmə həmsinin yetimlərə də vəl-məsəkin, miskinlərə də və kulu linnəsi xüsnə İnsanlara da gözəl söz deyəcəksiniz. Və haqimus salət və ayət-ü Onlara da namaz qılmaz və zəkət vermək vacib idi. Namaz qılacaqsınız, zəkət verəcəksiniz. Sümmətə və ləyətum illə qəlidə min kumadəm qəlidən. Sonra isə az bir istəyiniz istisna olmaqla üç çevirərək haqdan döndünüz. Bu aylərdə Allah subələ Bu şeyləri sadalayır. Gəlin, baxaq görək. Bunlar nə deməkdir? Validənin qayıqsına qalmaq aydındır. Validənin qarşı çıxmaq ən böyük günahlardan biridir. Və validənin qayıqsına qalmaq Allahın ən sevimli olan əməllərdən biridir. Allaha ibadət də öz yerində hən birinci Vacib olan əməl Allaha ibadət edib ona şəriş qoşmamaq, həm böyük günah da ona ibadət etməyib şəriş qoşmaqdır. Yetim dedikdə, işte, kimlər qəst edilir? Həddi buluğa çatana qədər yetim sayılır uşaq. Bir də şərtdir ki, atası olmasın. Atası olmayan, həddi buluğa çatmayan yetim sayılır. Həddi buluğa çatdı, yetim sayılır Atası var, anası yoxdur, yenə yetim sayılmır. Şəriyyətdə yetim saymır, amma belə anasız qalan əzət də yetim saymır. Sonra miskin dedikdə, kasıb dedikdə, bu qəst edilmir ki, ona lazım olan qədər ruzu tapıyır və deməli bu, miskin deyil. Əgər bir loxma yeməyi varsa, təfsirdə gəlir, bir loxma. Hətta iki loxma yeməyi varsa, bu demək deyil ki, miskindir. Miskin deyil. Loxması olu olar, yeməyi olu olar, Kifayət qədər yeməyə olu olar, yenə o miskin sayıla bilər. Miskin kimdir? İzah gətirir. O ki, ona bəs etmir. Bəs eləmir. Əlbəttə ki, burada o şey qəsd edilir ki, həyatda lazım olan şeylər ona bəs eləməsin. Kifayət eləməsin. İnsanın onsuz da gözü doymur. Uxud dağı boyda qızıl olsa, deyəcək, deyə bəs deyil. İkincisi olsun, üçüncüsü olsun. Əlbəttə o miskinə aid deyil. Və ya ikindi təfsir gəlir ki, insanlardan nəyəsə istəməyə utanır. Ehdiyatı var, əyək qabısı yoxdur, əyək qabısı deşikdir. Yağışda, havada, içsinə su da olur. Amma yenə utanır, heç kəs nəyəsə istəmir. Allah'a təvəkkür Sonra Allah subhələ deyir ki, insanlara güzəl söz söyleyin. Peyğəmbər sələm də hədistə deyir, balada bir şey ilə savab qazanmağa çalışın. Hətta qardaşının üzünə xoş baxmaqla gülümsəməkdə belə. Çalaca bir şeylə savab qazanmağa çalışın. Daim güləvüzlü ol. Yəni, o deməkdir ki, şüçkiz -şü zarafat edəsən, onunla əksinə günah qazanacaqsan. O deməkdir ki, gülümsəyəsən və savab qazanacaqsan. Və Bu ayəyə uyğun, başqa bir ayəni də ayənin ayə ilə təfsirini demək, misal burası, 36, 37, 38-ci ayələrdə Allah s.ə. deyir ki, Allaha ibadət edin və heç bir şey ona şərik qoşmayın. Vahidiyinlərə, qohum əqrəbəyə, yetimlərə, kəsiblara Yaxın və uzaq qovumlardan olan da olmayan onun donuşuya, yol yoldaşına, yolçıya, yəni müsafirə və sahib olduğunuza, köylə və kənizlərə yaxşılıq edin. Həqiqətən Allah təkəbbürlü olan və edən kəsləri sevmir. Bu kəslər ki, baxın, kimlərdir onlar? O kəslər ki, xəssislik edir. İnsanlara da xəssisliyi əmr edir. Allahın öz bütbündən onlara verdiyini gizləlirlər. Biz kafirlər üçün saldıcı bir əzab hazırlamışıq və o kəsdər ki, həmsinin öz mallarını insanlara göstərərək riyakarlıqla xərcləyir, özləri isə nə Allaha, nə də ahirət gününə inanırlar. Şeytan kimi yoldaş olarsa, necə də pis yoldaşdır o. Demək, bütün bu şeyləri elənləri yoldaşı dostu şeytandır. Ondan əvvəlciklərə edənlərin isə dostu Allah Subhanahu Taala'dır. Allah Subhanahu Taala bizə dost olsun, bizi daim qorusun və bizi cənnət əhlindən etsin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, əşhadu və, və atūbu